Kapitel 8. Så kom Gud i hu Noah og alle de ville dyrene og alle husdyrene som var med om i arken, og Gud lot en vind far over jorden, og vannmassene begynte å synke. Og vanndypets kilder og himmelenes sluser ble lukket til, og dermed ble skyldreiene fra himmelene holdt tilbake. Og vannmassene begynte å trekke seg tilbake fra jorden, gradvis trakk de seg tilbake, O etter at 150 dager var gått, minket vannmassene. Og i den sjuende måneden, på den syttene dagen i måneden, la arken seg til hvile på Araratfjellene. Og vannmassene fortsatte å avta gradvis inntil den tiende måneden. I den tiende måneden, på den første dagen i måneden, kom fjelltåpene til syne. Så skjedde det etter at 40 dager var gått, at noe åpnet vinduet på arken som han hadde laget. Deretter sendte han ut en ravn, og den fortsatte å fly ut i det fri frem og tilbake, inntil vannmastene var tørket bort fra jorden. Senere sendte han en due ut fra sig for å se om vannmastene hadde sunket bort fra jordens overflate. Og duen fant ikke noe hvilested for sin fotsåle, så den ventet tilbake til hamjarken for vannmastene lå enda over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den og brakte den inn til seg i arken. Så ventet han ytterligere sju dager, og enda en gang sendte han duen ut fra arken. Senere kom duen til ham ved kveldstid, og se, den hadde et nyplukket olivenblad i nebbe, og slik fikk Noah vite at vannmastene hadde sunket bort fra jorden så ventet han ytterligere sju dager. Da sendte han duen ut, men den kom ikke mer tilbake til ham. Och det var i det sekshundre og første året, i den første måneden, på den første dagen i måneden, at vannmastene hadde rent bort fra jorden. Og Noah begynte å fjerne arkens overdekning, og å se sig om, og se, jordens overflate var blitt tørr. Og i den andre måneden, på den 27. dagen i måneden var jorden blitt helt tørr. Gud talte nå til noa og sa, «Gå ut av arken, du og din hustru, og dine sønner og dine sønners hustru sammen med deg. Hver levende skapning som er hos deg av all slags kjød, blant de flygende skapningene og bland husdyrene og bland alle de andre dyrene som beveger sig og rører sig på jorden, dem skal du føre med dig ut.» for det skal vrimle av på jorden, og de skal være fruktbare og bli mange på jorden. Da gikk Noah ut, og hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustru sammen med ham. Hver levende skapning, hvert dyr som beveger sig og hver flygende skapning, alt som beveger sig på jorden, etter sine slekter gikk de ut av arken. Og Noah begynte å bygge et alter for Jehova, og gå ta noen av alle de rene dyrene, og av alle de rene flygende skapningene, og gå offre brennoffre på alt det. Og Jehova begynte å kjenne en formildende duft, og Jehova sa i sitt hjerte, «Aldre mer skal jeg nedkalle ondt over jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tilbøyelighet er ond, helt fra ungdommen av, og aldre mer skal jeg slå alt levende slik som jeg nå har gjort.» I alle de dager jorden består, kommer såing og innhøstning, og kull og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri til å opphøre.»